vir hulle dankie vir die teenwaardigheid. Vader, dankie dat ons volgend kan weet, maak nie saak wat nie. Hierdie droom wat hy vir ons het, is vast. En nie wankel nie, en nie strykel nie. Hy staan vast. Hy staan vast oor elk een van ons. Hy gedag is oor ons is vast en uitgemaak. Het is klaar, het is afgehandel. Ons is die droom. Ons eer die volgend vader ons eer hee. Amen. As die mat vir ons verwoord het, luister ons graag. Morgen. Om Jan het so paar weke gelede gesê, Godse wil en my wil pas in een en het is die selfde. En to gaan lees ek nou in vers vers 1 en in vers 5 en 11 lees ek van Godse wil vir ons. En ek krij die prentjie van twee devices wat in sync is, soos bijvoorbeeld een cell phone en een tablet. En as jy nou moest jou devices sync, dan gaan die context en die en die foto's en alles gaan oor een, dat die devices eindelijk amper enes is. En so sien ek ons verhouding met God. Ons moet nader aan God beweeg, en ons Bluetooth moet aanwees met God, dat hy ons kan verander, dat ons meer soos hy kan word, en een enes kan wees met hom. En soos ek altyd denk, die Bluetooth is nou die Bijbel, die woord, want hy moet aangeskakel wees, en jy moet om heel tyd aanhe. En dan hoe nader ons beweeg is ons verhouding met die Heere, dat hy ons kan verander, en dis hoe ek het sien. En die wonderlijke ding van devices wat met mekaar synk, is, andere devices kan my by jou insink. En klom verskinderde mense, jou werkers, jou collega's, en jou kinders, en jou vriende, en al die, kan saam insynk wees met God, as hulle dit dier jou sien. Dankie. Morgen mense. Ons kom van ver af, maar ek het een goeie boodskap vir julle. Ons mense wat so ver blij, ons sien nie die nies van Zuid-Afrika, en dit lyk er erg waar nie vir ons baie goed nie. Maar, Daar is toch hoop. Ons het die president gekry wat met die openingsrede gesê het, daar is baie geloof en hy respecteer hulle, maar sy pastoor sal open uit Psalm 68 uit. Ons het ook maar grondkwesties en syke dinge uitopdage gegeel, dat hulle al die beskakbare grond en die dorp en die stede moet skoonmaak vir hervestiging. En toe dit klaar is, toe sê hy, dit is te koop ten bekostbare prijse. So, miskien is dit die een man wat ons dan hierdie wereld van ons nodig het, Thijse Damara, terwyl die wambus ons nou al vir 20 jaar, a biekie van Nili daar boe. So, daar is baie hoop. Ons sê in vredelike dinge op die TV. Maar ek wil toch vir julle sê, as mys na Romeine 12 vers 19 kyk, daar staan, los die wraak vir my, ek sal vir geld, is een beetje verkeerd vertaal. Dit beteken eindelijk as jy dit beetje in die Grieks gaan opkyk, I will repay. Dit beteken die een wat te nagekom is, sal vergoed word. Nie die een wat die skade gedoen het nie. God doen nie skade aan mense nie, alles hy sogenaamd ons vijand. So, hou moed mense, ons bid vir julle en bid is te vir ons op julle met hierdie plek koester ons is baie ver, ons het net siedies, my en Sandra se karre, lyk like, soos die tafel daar achter, en so elke tweede week, dan vraag ek, waar wil jy nou weer die een van my en dan vat jy hierdie een nie, so, moet asblief, nie die samenkomste te afskepe, jy het een verskrikkelijke groot voorrecht en so, dankie. Dankie, lekker om te weet, ons kan inzink wees met die ouds en neem ook. Ons het nou verlede naweek, eh, uh, Kostbare tyd gehad daar by Mighty Men Conference en uh, my ons het nou gevra hoe dit gegaan en wat het gebeur en hoe dit gewerk en al die dinge en dit bly so half en half by my. Die vraag wat by my opstaan is, waarmee gaan jy sondagochend huis toe? Waarmee gaan jy huis toe sondagochende? Jy weet, ek het besef, toe ons, ek saadere gand, by die mannen staan, en welkom, jy weet, as een ou, een goeie preek, een goeie preek, moet jou be kan beweeg, tot een sterk voorneme, en een voorneme hou net tot woensdag, as hy sterk is, as hy baie sterk is, tot volgende naweek, dan sy weg, maar jy weet, as ons ons identiteit kan verstaan, as ons rechtig inzicht kan hee in wat God sê van ons, hoe dat God ons sê, dan het ek geen voorneme ooit weer in my leven nierig nie. Want dan sal ek net wees wat ek is. Jy sien, so, ek wil amper sê, so as wat ek met voornemens hier uitstap, het ek nog nie my identiteit gesnap nie. Want in my identiteit is daar geen voorneme nie dit het laaggebeer. Paulus skryf vir die Philippians, hy sê, jylle is die besnijdnis. Hy sê, jylle het nie nodig om jylle te laat besnijd. Of het nou die fysische besnijdnis is, wat nie meer geldig is nie, of dat die besnijdnis van die hart is, <laughs> hoor jy. Hy sê, jylle het nie nodig om jylle te laat besnijd, nie, hy sê, jylle het nodig om te ontdek wie jylle is, om te wees wie jylle is. Want as jy dit is, is dat geen voornemen nie. Ek stap uit en ek is... En wie jy is, is die beste uitgave van jou wat hy is. En alles wat ons probeer bijvoeg, maak dit onwaardig. Het jy daar al achtergekom, kinderkies as hulle groot word. Dan op een stadium, dan begin hulle rechtig kieuw traak. En dan in seker situaties, besef hulle hulle, is die middelpunt van die aandag, van die belangstelling. En dan? Anvankelijk is dit net wie hulle is. En dan op een stadium, dan sê hulle, kom ek sit bykie aankie by. En dan moet ma sê, nee, moet nou nie probeer snaak sies, nie, hoor jy. Die moment as ek wel aankie by sêt, dan verloor ek die, die sprankel daarvan, dan verloor ek die sprankel van wie ek is. Maar solank is wat ek eenvoudig net is wat ek is, maar ek kan nie wees wat ek is, as ek nie weet wie ek is nie. En jy sien om, Daniel, dankie vir hierdie een, is om my gedagtes te zink, Amos sê, sal twee met mekaar saam bandelt en sy hulle afgesprek het, om my gedagtes in zink te kry, om my bluetooth, of hoe daar ook sê, sy bluetooth aangeskakeld te kry. Om dit aangeskakeld te kry en op die selig golflengte aangaande myself te wees. As waarop God is. Dis die gein. Nou, ek het nou besluit, julle moet my nou maar vergewe die ouders wat daar was, maar ek besluit, ek wil nou weer hierdie ek wil net hierdie demonstratiekie net vannag half van oogend, wat ons zaterdag aand gedoen het, want ek dink dat dit nogal effect gehad, so ek het nou ek en het twee volunteers nodig wie kan ek kry as twee volunteers wie wil volunteers vir my, kom Danny jy is goeie volunteer wie kan ek nog gebruik, kom kom kom, ja, kom Wijnand Danny en Wijnand jylle is die twee volunteers ons, ek wil jylle voorstel aan die eerste Adam en aan die laatste Adam Dis nou hulle, welkom eerste Adam, as hy, nou, as ons, dit was die demonstratie, as ons na die middelpunt van tyd kyk, in die kruis, dan sien ons alles, alles profetiese woord, dui vir ons op die kruis, en ons sien wat gebeur het, kom eerste Adam, God het Adam gemaakt, na sy beeld en sy gelijkenis, en hoe het hy gelijk? Hy het gelijk soos wat God lyk, like. Maar word hy was beklee met Godse heerlijkheid Hy het nie kleren nodig gehad nie want hy was beklee met heerlijkheid Sonder vlek of rimpel, sonder gebrek Dis wie hy was En toe kom die vijand en die vijand kom sigreer aan hom En sê vir hom Jy is nie goed genoeg nie Jy het iets nodig Jy het nodig om te eet om te wees Jy het nodig om iets aan hand buiten te sit Jy het nodig om te doen En wat ons vir mekaar gesê het, doen was die nederlaag. Doen was die val van die mens. To die mens ophou om te wees, wat God omgemaak. En God gesê, ek het jou volmaak gemaakt. Toe sien God dat dit baie goed was. En God het gesê, wees. Toe die doen wees vervang, toe sien ons, in die proces wat hy doen, verloor hy die kleed. Verloor hy sy gerechtigheid. Verloor hy God sy geest. En die essentie was, toe begin hy op sy eie stoom, probeer hy self. En soos wat hy self probeer, Kajanslan veralboel dood en Noach drink om dronk en die volgende ding volgt die een volg op die ander. En vader sê die ouders in slavernij en die volk is ongehoorzaam, hulle maak ek hou ek eens, so gaat ons recht die, die ouwe verbond en ons sien die mens uiteindelik beland die mens in die situasie. Nou beweeg die mens aan, aan, aan, aan. Ons weer dit het 4000 jaar gevat van Adam af. En dan uiteindelik, dan kom ons by David, 500 of 1000 jaar voor die kruis, en David sê, toe hy uitgevang is met moord en overspel, toe sê David, maar, daar is rede voor. Eindelik is dit my opa Adamse skuld. My opa Adam het droog gemaakt, en ek was binnen in hom. Ek was ingesluid in hom en daarom toe opa Adam sterf, toe sterf ek saam met hom geestelik. Hy sê, daarom het my moeder my in sonde ontvang, ek is in sonde geboore. En daar kom ons concept vandaan, van om in sonde ontvang in te wist. En daarvan het Paulus gesê in Romeine 5 vers 12, hy sê, dier die misdaad van een, van Adam, het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat amal gesondig het. So dit is wat die mens geword het as gevolg van. Die misdaad van Adam Die misdaad van een Sonde in die wereld het gekom Maar dan kom God En God maak een belofte God sê Ek wil een nieuwe verbond maak met julle Want jy sê Toe kom die wet in te stuit En die wet sê die ouwens Ons sal self probeer Ons sal self probeer Ons gaan probeer Om ons eie gerechtigheid Op te bou Maar het was net een mengsel Hy sê Julle beste werke Was soos een besroerde kleed Maar hoekom Omdat dit doen was want nou doen is werke, en werke kan voor God, dier die werke van die wet kan geen mens voor God rechtvaardig wees nie, so, dit was die dilemma van die wet, maar dan sê God, ek gaan een nieuwe verbond maak, nie soos die een wat ek met my vaders gemaakt het nie, toe ek hulle aan die hand geleid uit die gipte uit nie, het nie by my verbond gebleid nie, daarom het ek hulle verontacht saam, hy sê, ek gaan een nieuwe een maak, ek gaan my wet in hulle hart gee, gaan dit in hulle verstand inskrywe, ek gaan laat ontdek wie hulle is, hy sê, en dan, sal hulle nie meer mekaar leren, sê, ken die Heere nie, want allemaal sal my ken, kleine groot onder hulle, hy sê, en, ek sal baromhartig wees oor hulle, en aan hulle sondes en loodtredinge, sal ek nooit meer denk, jy sê, ek sal nooit meer aan dink nie, en so gebeur het, Adam kom aan, en aan, aan, aan, aan, aan, aan tot, jy so net dis kan nie kruis, net dis kan nie kruis, hier is so, Adam die gevalle mens, en dan stier God sy seen, Jesus is, sy naam is, dier ons gerechtigheid, die laaste Adam, hier kom die laaste Adam, raad, right. hier verskyn hy op die toneel, kom Adam, laaste Adam, raad, right. hy verskyn op die toneel, hy het geen sonde gekend nie, hy wat geen sonde gekend het nie, het God vir ons sonde gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God en om, en wat gebeur, hoor wat sê Paulus, hy sê, en dit is ons tekst vanmorgen, in, Hebreus 1 vers 4 Hy begin by vers 3, hy sê Geseen is die God en Vader van ons Heere, Jesus Christus Wat ons geseen het met alle geestelike Seening in die hemel en die verduidelikheid Hy sê dier dat hy ons In hom, soos hy ons In hom, in Christus In hom, uitverkies het Om heilig En sonder Gebrek, voor hom In liefde te wees, so wat het gebeur Wat het gebeur Hier kom ons die mens by die kruis aan, in sonde ontvang en gebore, onder die oordeel van God, as gevolg van die misdaad van een, het sonde in die wereld gekom, die die sonde, die dood, die dood, tot alle mens teegedring. En nou kom Paulus en hy maak hier die verskrikkelijke uitspraak. Nou weet ons, Jezus kom, hy het geen sonde gekennie, nou word hy in die kruis sonde gemaakt. Nou wat gebeur? Paulus beskryf het, hy sê, Colossensie 2 daarvan vers 12, hy sê, Hierdie skrifte ken jylle ons nou uit jylle kop uit Hy sê jylle wat dood was dier die misdaad en die onbesneenheid van jylle vlees Het hy saam met hom levend gemaakt Hy het ons saam met hom levend gemaakt Jylle wat dood was dier die misdaad en die onbesneenheid van die vlees As gevolg van Adamse misdaad was ons dood Hy sê hy het ons saam met hom levend gemaakt dit, Wat impliseer dit? Dit impliseer ons Dat ons saam met hom gesterf het Ons kon nie saam met hom levend gemaakt word as ons nie sal met hom gesterf het nie. En nou sê hy, soos hy ons in hom uitverkies het, van voor die grondlegging van die wereld af, om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees. So wat gebeur? In die kruis, word hierdie twee een. En ons sien, God maak hom, wat geen sonde geken het nie. Maak God sonde. Sonde. Nee, nee, nee, nee. nie so vannacht nie <laughs> ok God maak om wat geen sonde geken het nie maak God sonde waarmee met ons sonde en so sterf hy toe hy sonde word met hy in die kruis uitroep waar hy altyd gesê het my God my God of hy sê hy het altyd gepraat van God as hy vader nou roep hy in die kruis uit my God my God waarom het hy my verlaat nou word my vader, word my God door jylle die afstand en so sterf hy die laaste ding wat hy uitroep in die kruis is hy sê, vader in die hand gee ek my siel oor, want nou, toe hy om uitgedaag het, toe die vijand om voor oulaas uitgedaag het in die kruis het die vijand gesê, as jy die seen van God is, kom af, toe kon hy maar toe hy sonde word, toe verloor hy die gesag, verloor hy die salving verloor hy Godse gerechtigheid, verloor hy Godse Gees. en nou roep hy uit my God, waarom het hy my verlaat, weet nie wat het hy verloor, en dan uiteindelik as hy sterf, dan sê hy, vader in die hand gee ek my Gees oor, hy sê, as hy my nie uit die doodheid opwek nie, as hy sonder, het ek nie op pad terug nie, as hy my nie op opwek, het die doodheid nie, kan ek nie terug nie, ek gee myself in die oor, En omdat hy onskillig was van die begin af, kon God om na drie dae opwek. Maar jy sien eers, hoe kom drie dae? Eers moes hy die volle pakket vat. Hy moes Godse wraak oor sonde in omdra. Hy sê, God het al ons ongerechtigede op hom dat neerkom. Terwille van ons oortreding is hy dierboor, terwille van ons ongerechtigede verbruissel, die straf wat vir ons die vrede aanbring moes op hom kom, sy so moes dit dra. Hy sê, door sy wonde, daaraf er ons geneesing gekom, ander woord, hy moest die volle pakket vat, en toe hy die volle pakket gevat, het so, dat God tevrede is, dat sonde, meegedeel is, daarom kan God die uitspraak maak, en sê, die skrywer van die breers, sê in die 926, hy sê, hy het met sy offer, die sonde weggedoen, toe kon God om opwek, uit die doodheid, en nou kom Paulus, en hy sê, hy sê, Jylle wat dood was, die die misdaad nie onbesnede het van jylle vlees, daar kom hy wijnand, hy, hy sê, het hy saam met hom, saam met hom, levend gemaakt. Saam met hom levend gemaakt. Right? En saam laat sit, nou wil ek jylle met saam met lees. Misschien kie het vir ons opgehoes, verblief. Kyk gauw na die feestheers, 2. Die VCRs 2. Nou, misschien moet ek vir jylle twee meneerre, elke in stoel geef, want ek het julle nou nog een rikkie nodig, hoe kom is, geef julle elke in die stoel, nou stoel aas dis die eerwaarde kerkraat, hulle sit bo die, die verhoog van moorde, die feestjes 2, vers 4, hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, door die, die misdade, levend gemaakt, saam met Christus, Uit genade is jylle gered. En hoor nou hier. En saam opgewek. En saam laat sit. In die jemmele. In Christus. So dat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade en goede tierenheid. Oor ons in Christus Jesus. Hy sê, hy het ons saam opgewek saam laat sit, sien waar die hulle, sien hulle die verskil nie, dis nou in die jemele daar, julle verstaan nou, uit 2 Korinties 2 vers 14 sê hierdie ding, hy sê, maar God sê dank wat ons altyd laat triomfeer, die Engels vertaling sê, hy voer ons mee in sy triomf toch, nou staan dit sit hulle op die roster, hulle sit op die verhoog, hulle sit op die eerste plek, saam laat sit in die jemele, jemele, wat praat van jemele, is nie een plek nie, is een toestand, is toestand van gesag, is toestand van oorwinning. Hy sê, ek het jou saam met my ingesluid in my sterwe, maar 2000 jaar voor je geboore is, het jy saam met my opgestaan, en die plek waar ek jou sien, ek sien jou saam in jimmelse plekke. Ek sien jou saam in triomf. Hoor nie wat roep Jesaja uit in Jesaja 61, 18, hy sê, Ek is baie blij in die Heere, my siel juig in die God, want hy het my beklee, met kleren van huil, my in die mantel van gerechtigheid gewikkel. En jylle, dis jy, dis jy daar, ene in om, sien jy die zink daar. Ons is ingeskakel in om, hy sê, maar hoor wat sy, hy sê, so dat hy, in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende reikdom, van sy genade in goedertierendheid oor ons. Na ander woorde, die uitnemende reikdom van sy genade is, wat hy alles in stoor het, vir die mens. Jezus sê, ek het gekom wat jylle leven in oorvloed kan hee. Het ons die idee, wat God bedoel het, wat die inhoud is van die leven in oorvloed. Je sê, ons hoef nie uit te stap en te sê, ek ga nou so en so en so nie kan hier uitstap met die oortuiging van die lewe en oorvloed is myne. Dis nie vir eendag nie, dis vir vandag. It's there for the living. Ek kan dit net gaan lewe. Dis myne. Goed, kom ons blij nog eentoe, kom ons gaan kyk na Colossense. Colossense 1, daarby vers 19. Hoor wat sê Colossense 1 by vers 19? hy sê, want dit het die vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy dier hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaakt het in die bloed van die kruis. Ek sê dier hom, die dinge op die aarde is wel as in die hemel, daar is jou sink, sien jy, dinge is op die aarde is wel in die hemel, want die wat het Jezus gesê, hy sê, alles wat jou op die aarde bind, sê reeds in die hemel gebonde, alles wat jou op die aarde ontbind, sê reeds in die hemel ontbonde, hy sê, as ons gesynchroniseer is met die hemel, as ons gesynchroniseer is met Godse posiesie, die standpunt wil ek sê, wat God oor ons ingeneem het, as ons daarmee gesynchroniseer is, hy sê dan soms een, dan leef ons daarin. Aan die Korintius skryf Paulus, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al is in hom, of Jesus is Godse ja, vir alweer beloftes, en ons sê die alman daarop, sê jy, as ons zink, dan kom die bluetooth, en dan spring hy in, en dan maak ons dit een werkelijkheid. Hy sê, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die jimmel is, hy sê, ook jylle wat vroer vervreemd was, en vijhandig gesind, dier die bose werke, jylle wat dood was, oh nee, die, mis daar nie om van jylle vlees nie, sê hy, het hy nou versoen, in die lichaam, van sy vlees, dier die dood, om jylle heilig, en sonder gebruik, en onberustplik, voor om te stel, heilig, sonder gebruik, Onberustblik. Dis vir ons nou lyk. En nou goed, kom ons gaan kyk na nog een. Kom ons gaan na, ons Colossense is, kom ons gaan na Colossense 3 toe. Colossense 3 by vers 1. Hy sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, wacht pikkie, wacht pikkie, is ons saam met Christus opgewek? Is daar twyfel oor? As het saam met hom gesterwe, hy het ons ingesluid, en in sy sterwe en sy opstanding, Nou jylle weet, die woordkie as in die Grieks kan ook om dat beteken. Nou as is een voorwaarde, hierdie voorwaarde geldt nie meer nie, want het is so. So die as is nie, as nie, so om dat. Hy sê, om dat. Nou jy sien, dis die mo moeilijkheid, ons vertalings het gesê as. En as is iets wat nog moet gebeur. Da's nog een voorwaarde voor. Die voorwaarde is afgehandel. Nou sê hy, om dat. Omdat jylle dan saam met Christus opgewek is. Is ons? Ons is, nee. Hy sê, Omdat ons saam met Christus opgewek is, Hy sê, Soek die dinge daarboe waar Christus is. En aan die rechterrand van God sit. In ander woorde, Hy sê, Bedink dan, Bedink dan, Die positie waarin jy staan. Jy staan in die positie, Hy het ons saam laat sit, In die hemelse plek. Saam opgewek. Saam laat sit, In hemelse plek. Hy sê, Bedink dit, As jy draai jou denken daarom, maak het vast in jou gemoed, dat jy kan ontdek wie jy is, want jy kan nie wees as jy nie weet wie jy is nie. Want denk nou net mooi daar oor, as jy denk jy is dief en jy wees, dan is stil noodwendig. As jy denk jy is een en jy wees, dan gaan jy specifiek sonder. En weet wat vind ek, as jy denk jy is een sonder, en jy probeer nie sonder, en jy sonder jy juist. Paulus sê toe die wet gekom het en sê Jy mag jy begeer nie, toe begeer ek eers. Hy sê, die wet het in my Het in vir my die dood gewerk Want die wet het die begeerte in my gebring Want toe ek die wet sien Ek sien wie ek is Want nou dit was nog die oude Paulus nie Dit was die een voor die kruis In sonde ontvanger gebore Dit was nog hy Hy sê, hoe meer ek die wet sien Hoe meer het het my laat strijkel Hoe meer het ek besef ek maak het nie Want my voornemens het nie gehou nie En elke keer is my voornemens nie hou nie as ek weer te leergesteld in myself, dan druk het my verder af, en verder af, want nou is die, die te leergesteld gang uitgeskakel, God sê, ek het het klaar met jou gedoen, dit is nie een voorwaar nie, omdat ons dan saam met Christus opgewek is, nou bedink ons, nou soek ons die dinge, hy sê, bedink die dinge, daarboe, luister, daarboe is nie nie, nie. <laughs> daarboe is die positie, waar ek en jy nou is, bedink jou nieuwe plek, bedink jou identiteit, laat toe dat God sy gees, jou verlichte oog geef van jou verstand, om te verstaan wie jy is, hy sê, bedink die dinge wat daar is, nie op die aarde nie, want jy het gesterwe, jy het nie gaan nie, jy het gesterwe, wat God betref het jy gesterwe, en jou leven is saam met Christus, saam in die salving van God, verborgen by God, Hy sê, wanneer Christus, wat ons lewe is, nou luister, hy sê, wanneer Christus, Christus, die salving, wanneer die salving geopenbaar word, nou wil ek iets vraag, verstaan jy die salving? Het jy al salving beleef? Het jy al salving gesien werk? As jou antwoord ja is, dan verstaan jy nou, wat daar eindelijk staan. Wanneer, kan ons nou vir my eindelijk sê, ek wil het nou net vir jou makkelijker vertaal, dit is soos wat die salving geopenbaar word hy sê, wanneer Christus, wanneer die salving, soos wat die salving geopenbaar word, hy sê, wat gebeur met ons, soos wat die salving vloe in ons levens, soos wat die salving vloei in ons gemeente, hoe vloe salving in die gemeente? Dit vloe in ons van nie af. Waar is die salving? Salving is binnen ons. So jy sien, oor jy, hoe belangrijk is die ding wat Daniel gesê het vanmorgen? As ek gesynchroniseer is met wat binnen my is, Want die jimmel is nou binnen in my Koninkryk van God is binnen in julle As ek gesynchroniseer is met die koningskap Met die heerskapai Met die oorwinningslewe wat binnen in my is Want nou is het nou in kolossens gede God het gesê dat die ganse volheid in hom sou win En dis hierdie ganse volheid waarmee ek een het Hy sê as hierdie salving in my is En ek is een daarmee Dan kan hierdie salving my gedachte verander Dis terloops Besef jylle ongelooflik ongeldig, onwaar hierdie goeders geword het in ons levens. Ons lees Romeine 12, 2. In Romeine 12, 2 sê, ons moet verander word hierdie vernieuwing van ons gemoed. Ver wie skryf Paulus dit? Kom aan, ver wie skryf hy dit? Skryf dit vir ons? Ja, hy skryf dit vir ons. Hoekom skryf dit vir ons? Dit is ongeldig. Dit is ongeldig vir Paulus om vir ons te skryf. Jylle moet verander word die vernieuwing van jylle gemoed. Wat Paulus gedoen het, hy het oorspronkelijk geskryf vir mense wat aan die ander kant van die kruis gebore is. En hylle was sondas en hylle gemoed moes verander, hylle is het nie meer nie. Maar ek en jy is die kant van die kruis gebore, ons was nooit sondas nie. Ons is nie sondas gebore nie, ons is sondas gemaakt. Predeking, godsdienst het ons sondas gemaakt. Ons is aangedra en gesê, jy is in sonde ontvangen gebore. Een flagrante miskenning van die kruis man, on. ons is sonde gemaakt in ons eie koppe en daarom sê ons, Paulus praat met ons maar dis onwettig, ons moes nooit eerst verander geworden in die vernieuwing van ons gemoed nie ons gemoed moef nooit terug te gekeer het na sondarskap toe nie ons gemoed moes geval geweest van die begin af en daarom as ons dink aan ons babiekies en die kleinkies, hoe maak ons hulle groot maak hulle groot met hulle waarde besef maak hulle groot met hulle identiteit en as hulle identiteit het Hoeveel nie veranderd te word nie aan is hulle? Kan jy voorstel? Kan jy voorstel, een geslag, besef jylle, 20, 30 jaar van nou af. Nou weet nie of daar nog 20 of 30 jaar is nie, want, as ek jylle soe kyk het, ons allemaal achter want die grap in Mosmana gewees het. Maar nie, ek val, laat het daar. Maar 20, 30 jaar van nou af, besef jylle, is al die nieuwe kinderkiefs gebore word, in die gemeente is opgevoed in wees en in die identiteit. Dit gaan een strijd wees, want ondou hier kan ons hulle so opvoed, in ons huise kan ons hierding snap, maar daar in die school gaan die ouders hulle vergelijk. Buiten in die maatskapie gaan hulle sê wat jy doen bepaal wie jy is, nie wie jy is bepaal wat jy doen nie. Dit gaan een strijd wees, maar wie wat? Ook daarin is ons meer oorwe, maar nie. Dit is die salving, sê die woord, wat die juk breek. Dit is die salving wat die juk, wat die leun op ons wil lewe, wat dit gaan breek. En daarom sit ons in hierdie heerlijkheid, en ons kan sê vanmorgen, Heere, eet ons gereilig, eet ons gereinig, eet vir ons hierdie lewe gegee, hy sê, soos wat ie geopenbaar word, soos wat die salving geopenbaar word, word ons lewe geopenbaar. Kom ons lewe, die oorvoets leven wat God met ons kom deel het, kom dit al hoe meer tot eiting. Hy sê, en nou hy hoor nou hierdie een, en hy kom nou die, die pad verder, hy gaan ons nou met weinand aan, weinand is nou aan aan die kruis, nou gaan weinand voort, nou voord ek bij die heiding kom, kom ons kyk net gauw wat sê Paulus, Paulus kruis nou vir die korinteers, in 2 korinteers 5 wat jylle so goed ken, hy sê, omdat ons van oordeel is dat, indien een, vir allemaal gesterf het, nee, het een vir allemaal gesterf, so die as is nie meer een as nie, die as is om dat, die as is om dat, Omdat een nou vir allemaal gesterf het, is dit so goed, alsof elk gesterf het, as vir homself. En nou het een gesterf, nou is die nou bevestig, Paulus, hy sê daarom ken ons van nou of niemand meer na die vlees nie, want nou sien ons een interessante ding, ons sien, hoe weinand is nou bekleed met lere van huil, as God na hom kyk sien hy sy sien, God sê nie, ek het jou geheilig en gereinig. Trouwens, Paulus skryf vir die Ephesians, in Ephesians 5, hy sê, ek het myself vir jou oorgegeweweinand, om jou te heilig en te reinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. Daar steek nie eers iets uit nie, onder die riekleed uit nie. <laughs> Hoor jy dat? Hy <laughs> het om geheilig, hy het om gereinig, hy is perfect. Dit wat Paulus sê, as hy sê, een het vir amal gesterf. En nou sê hy, Ons kende is van nou of niemand meer in die vlees nie. Nou jylle onthoud hoe Jesus die disciples' voete gewas het. Onthoud jy toe hy op die rij afgaan, en hy kom by Petrus, trotse Petrus, sê Petrus, inder eeuwigheid, Jere, jy sal my voete nie was nie. En Jesus sê, Petrus, Iman, as ek jou nie was nie, het geen deel aan my nie. En Petrus snap het, hy sê, jyre, nie net my voete nie, my handen, my hoof, my, my alles, en wie wat antwoord Jezus om, want hy praat van die nieuwe weinand, hy sê, Petrus, hy sê, as ek jou gewas het, het jy nie nodig om weer gewaas te word nie, net jou voete, jy is rein, jy is rein, hy sê, dit is jylle, sê, ek wil jy met iets verstaan, van weinandse lewe nou, weinandse lewe is gereinig dier die bloedoffer, van Jezus, eenmaal, met een offer, vir altyd geheilig. Maar Awijnandse voete, soos my en joune raak nog aan moeder aarde, terra firma. Ons raak nog hier aan die aarde, en hier is hier kolom contaminatie. En nou kom Jezus, en hy sê profeties vir Peterus, hy sê, jy is heel te rein, maar jou voete maak nog kontak, ek en jy maak nog kontak, met hier die onwaardige bestel in die wereld. Hy sê, ek het net nodig om my voete te was, nou wat is die beginsel van voete was? Voete was, let daarin, dat soos wat weinand nou aangaan, hoor nou wat sê die skrif, die skrif sê ons kende is van nou af, sê Paulus in 2 Korinus 516, ons kende is van nou af niemand meer na die vlees nie, my aanwoordig, as God sê, dan kyk ek nie na die bol wa, die sponsdoring waar weinand getrap het nie, hoor jy, en die foute wat ons maak nie, God sê ek kyk hierdaan nie, hy sê ek kyk na sy volmaaktheid, sy reinheid, sy heiligheid, want ek het met een offer van altyd omgeheilig, Maar wat doen hy? Hy wat weinat is, wat doen hy? Hy leef, want nou nou, nou in zink nie. Die twee moet nou in zink wees, maar nou die aarde moet nou in die, met die jimmel in zink wees. Die jimmel is nou binnen in jou en ek en jy is, ons burgerskap is van een ander plek, maar ons is op aarde. Ons is nie uit die wereld nie, ons is in die wereld. God het ons nie uit die wereld weggeneem nie, maar hy het ons van die bose bewaar. So nou het ons die skakeling met mekaar. So wat doen ons nou? Nou kom ons terug in Colossense 3. Kom ons kijk gauw wat sê Colossense 3. Hy sê, by vers 5 Maak dood dan jylle lede wat op die aarde is Hierdie kontak wat ons met aarde het Hierdie kontak fout hy sê namelijk Hoere rei onder hy net hartstof slechte begeertes En geldgierigheid wat afgegoede diens is En dan gaan hy aan, hy sê Waardier die toren van God Oor die kinders van die ongehoorzaamheid kom Wacht piekie, kom ons verstaan net piekie Toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid gekom het Waar was die toren geopenbaar? toren van God wat van die jimmel afgeopenbaar sê in Romeine 1,18, hy sê oor al die Goddoosheid en die ongerechtigheid van die wat ongerechtigheid die waarheid onderdruk wanne dit gebeur, dit het drie dagen gevat, om die toren van God af te handel Toe so God sê ek het dit kla afgehandel hy sê waar sal jy dan daarmee ankarre so jy sê nou in Wijnandse wandel, in my en jou wandel gebeur het dat ons voet glip dit gebeur het dat ons foute maak wat doen ons nou met die foute want hoe God ons sien, hy sien ons heilig en sonde gebrek, want as hy met ons gemaakt het, maar wie wat wil ek doen, ek wil nie die vloei van die salving stop nie, luister mooi, my posiesie voor God verander nie, luister mooi, my posiesie voor God kan nie verander nie, want Jesus het my geheilig en gereinig, maar, nou is ek gelaai, met Godse Gees. ek is gelaai met sy salving, hy sien die salving met die heek Nou gaan Paulus en die Kolossensie 1, 27 en hy sê hierdie ding, hy sê, die Christus onder julle, Christus, die Christus, die salving, die salving wat uitbeweeg, wat in ons is, wat opsprang, wat oorloop, hy sê, hy sê, hy is die hoop van die heerlijkheid, wacht bykie, die hoop van die heerlijkheid, wat is heerlijkheid? Heerlijkheid het ons gesê, is Godse oorspronklike bedoeling. Wat was Godse oorspronklike bedoeling, het hy het gesê, hy die mens gesê, en gesê, wees vrugbaar vir meerder van die aarde onweer, beton die eerste oor. Hoor jy sy oorspronkelike bedoeling? Gods oorspronkelike bedoeling is lewe en oorvloed. Hy sê, ek wil hy, jy moet in die oorspronklike bedoeling lewe, en hierdie seen wat ek, hy sê, die salving tussen ons, nou, kom ons kyk dit mooi, Jezus het onder ons kom woon, en toe word ons een met hom, toe kom sy gees, en hy woon in ons, hy woon nie meer onder ons, hy woon in ons, maar nou sê hy, die salving, Christus onder julle, met andere woorde, as hy sê, hy is onder ons, as ons sê, Albertus is hier onder ons, dit meen hy is hier tussen ons, nee. so wat ons doen, hy sê, Christus onder julle, is die hoop van die heerlijkheid, so waar kom die Christus onder ons vandaan, hy kom van binnen af nou, die salving is in ons, soos wat ons verander word in ons denken, wat ons nooit moest terugverander het nie, maar ons, my en jou denken is verkeerd verander, so nou geld Romeine 12, 2, ons word nou verander dier die vernieuwing van ons denken, waar die parskyp vol, en nou begin die parskyp oorloop, parskyp van my denken, loop oor, want ek ontdek wie ek is, en soos wat ek ontdek, luister my, in die mate, toets jouself, in die mate wat jy daarin slaag om te wees, is direct evenredig aan die mate wat jy gesnap het van wie jy is, hoe meer ek en jy voorneme het om te doen hoe meer bewys ons aan ons dat ons nog nie gesnap het wie ons is nie moet ek het weer sê wie hoe belangrijk is dit ek sê hoe meer ons ons moet inspann om te doen en om iets anders te probeer wees of een goeie voet voort te sit hoe meer bewys dit dat ek nie gesnap het wie ek is nie maar hoe minder ek ingestel is om wat gaan jy dink wat gaan die mense sê, hoe meer ek net is wie ek is, hoe meer is, be duidelikere bewys is dit, dat ek gesnap het, wat in die kruis gebeur het, wat Jesus rechtig, met my gemaakt het, en as hy nou sê, maak dood dan julle lede, die goeders wat op aarde is, dan sê hy, ek wil nie iets doen, wat die vloeie beperk nie, luister, Al hierdie goed maak dood dan die hele leraard op aarde, is al hierdie goed wat hy noem, hierdie goed kan nie my posiesie voor God verander nie. Dis was, met die inoffer vir altyd. Maar wie wat doen dit, dit kan die salwing, die vloei van die salwingblok. En nou moet jy mooi dink, wat hoe geweldig sê die, die verantwoordelijkheid, want nou is ons gemeente, en collectief, collectief sê God, het ek een klom bediening in hierdie gemeente gesteld, die van hulle sterkers, leraars, apostels en profeet, en al die goed, en al die verskillende bediening, en al die verskillende gaves, wat moet werken, allemaal van ons. Hy sê, maar nou, as daar een lid lei, lei allemaal saam. As een lid, nie hierdie goed bedink nie, nie sy identiteit bedink nie, terug refereer, na die ouwe identiteit toe, Met ander woord, het weer die kruis misken. Wie wat is dit eindelijk? Dit is eindelijk om die naam van die Heere te verloon. Want Jezus het gesê, as my naam belei is voor die mens is, jou naam belei is voor die engele. So om terug te refereer na my sondags bestel toe, word jy, is sal een verlooning daarvan wees. En wat gebeur met my? Wie wat dan word ek? Word ek eindelijk die appel wat die hele kast slecht maak? en nou lei al die lede saam als gevolg van my, aan die ander kant, kom praat hier oor die negatief nie, kom ons positief, kom ons kyk aan die positieve kant, aan die positieve kant, bedink ek hierdie dinge, ek leef dit, en ek maak door die lede, hoe doen ek dit, ek kom achter ek maak een fout, ek kom achter daar is in my optrede, is daar foute, dat iemand wat nie foute maak, in sy optrede nie, ek kom achter daar foute, So die oomlik, as ek het achterkom, sê ek, Heere, dankie vir die kruis, sla daar my skies. Dis nie vir my moeilik om vir die Heere te sê, skies nie. Ek weet, ek sla vergewe, ek sê nie, ach Heere, sal die myse brief vergewe nie. Ek sê, dankie vir die kruis, ek is vergewe. Maar wie wat, ek sê nog steeds, ek skies. En weet wat, as ek vir God kan ek skies sê, dan kan ek vir jou sê, so nee, ek jammer moet, ek terug gaan maak. As jy so maak, my voet skoon. En as my voet is skoon, is dat geen beperking op jy salwink nie. Besef jy, so lang as wat daar trots is, kan die salwing nie verwee nie. Da's niks wat die salwing so terug is, so trots nie. So lang as wat ek nie kan erken nie. <laughs> jy sien, ek kan nie vergifnis aanvaar, as ek nie kan erken, ek het dit nodig nie. Daarom het ons gesê, this no reconciliation without admission of guilt. So ek het nodig om te erken, jyre, die kruis was vir my, 1 Johannes 1,8. Hy sê, as ons sê, dat ons nie gezondig het nie, nou luister, ons staan hier die kant van die kruis, So het ons gesondig. Kom nou om julle my antwoord. Jy is 2000 jaar na die kruis geboor, het jy gesondig? God Godse oog? Nee, hy sê, kind van God kan nie sondig nie. Toe wat gebeur? Die vraag is, het ons gesondig? Ons kan dus nou in 1 Johannes 1,8 in klimmen, sê ek nie gesondig nie. Maar 1 Johannes 1,8 sê, hy wat sê, dat hy nie gesondig het nie. Maak God tot lenaar, haar. Waar het sneen my sien, dit wat die athees gesê, die athees gesê, wie God? Wie is God? Ek het om nie nodig, he. ek het nie gezondig, nie. wat is zonde? Die variseer het gesê, ek het nie gezondig, nie, ek het die wet gehou. Al het Jesus om uitgevang. En die oningelichte ou, wat nie verstaan het, dat ons ingesluit was in Christus nie, sê, Ek is in sonde ontvang geboor. hy sta die 2000 jaar na die kruis en hy is nog steeds in sonde ontvang geboor. Hy dink in sy kop, hy is nog een sonder, God dink anders. Hy kan nie met God saam nie, die twee kan nie saam wandel nie, want hulle stem nie saam nie. En maar ek en jy sê, Heere, hy sien nie een sonder, hy sien na my kyk nie. Maar die rede wat oor hy nie een sonder sien, nie, is omdat hy daar een kruis was. En hy kruis was vir my. En ek het aanvaar wat hy gedoen het vir my in die kruis. Ek het aanvaard dat jy my ingesluid het. So, sê ek, ek het nie sonde nie, omdat ek nie foute gemaakt het nie. Ek, ek, ek sê nie, ek het nie foute gemaakt, maar paie foute. Maar jyre, dankie, eet, vooruit, met die foute gedeel. Eet 2000 jaar voordat ek gebore is, het die rees daarmee gedeel. Hoor jy? Daarom kan ek, hierdie dinge wat wat hy sê, maak dood jylle lede wat op aarde is. Maak dood die die goed is is as hierdie goed oor my pad kom en ek sien dat ek kan het mys identificeer, ek sien mys nie stupid nie, ek sien mys hierse ding in my lewe wat die pas nie, ek sien mys trots. ek sien mys hierse ongerechtigheid, as ek jyre dankie vir die kruis, ek maak klaar aan my, jammer jyre, ek maak klaar aan my, en jy sien as dit elkeen van ons hart is, dan kan die geselving onder ons die hoop van die heerlikheid dat werkelijk het wat van die heerlijkheid, Godse oorspronklike plan, hoop, dat ons allemaal, as geheel, een totale gemeente, die leven in oorvloed sal lewe, elke individie in die gemeente, die leven sal lewe, van oorvloed, Godse oorvloed, maar om dit te doen, beteken net dat ons allemaal kom, tot die plek, dat ek sê, jy sê my nie na die vlees nie, maar wat die vlees betref, besef ek, dis nie wie ek is nie. Luister, nou sit nie nou my voorneme, en gaan nou minder vloek, en gaan nou minder kwaad word, en gaan nou minder, en gaan, nou gaan nou minder, dis nie voorneme nie. nie. Weet wat gebeur? As hier die ding uitpop uit my uit, want hier pops ek een uit my uit. As hier die ding uit my uitpop, dan sê ek, dis nie wie ek is nie. Pas hier by my nie. Hoor jy? Dis as ons, ons kindersvloot maak. Ons sê nie vir om jy stout nie. Ons sê die ding wat jy doen, pas nie by jou nie. Dis nie wie jy is nie. Hierdie ding en jy moet van mekaar geskui word want jy is nie dit nie, jy is God Godse oogappel, jy is Godse gerechtigheid, jy is bekleed met kleren van huil, jy is die een, wat God moet vertoon in die lewe, hoor jylle, dit is ons erfenis, dit is ons lewe, ingesluid in Christus, en daarom wil ek vir jou sê vanmorgen, as jy hieruit stap vanmorgen, moet het nie wat besef van jou identiteit, besef jyre, dis wie ek is, hy sê, uit genade het genade jylle gered, uit die geloof, nie uit die werke nie, so niemand kan roem nie, so, weinand het niks gewerk, daarvoor nie, maar Jesus het, het vir hom gedoen, hy sê, dit is uit genade jylle gered, en al wat God nodig het, vir morgen, is om door sy geest, een oortuiging te bringe binnen ons, en dit sê, ek en jy is waarig, met een offer veralheid alzijd, waardig, dan dink in die identiteit, en dan gaan jy hier weg, met een besef, jyre, ek sien wat jy sien, ek sien dat jy glimlach oor my leven, ja, al die die droogmaker, al die stupid goed wat ek gedoen het, en nogthans glimlach jy, want jy het vooruit betaal, jy glimlach oor my leven, ek leef, luister mooi, ek leef onder God, sy goedkerende glimlach, gaan stap hieruit, gaan wees dit, en as jy dit wees, dan sê jy achterkom, jou leven in plek en dan sal ons as gemeente, weet wat het is, dat die salving onbeperk kan vloei, dat die salving onder ons, Christus onder jylle, dat die salving ons so in sien kan bring, dat die salving wat uit, hy sit nie uitvloe na my toe kom, nie salwang had uit my uitvloe na Henda toe gaan, salwang had uit Henda uitvloe na William toe gaan, en so ervaar ons, dat ons mekaar bevestig, om mekaarse waarde bevestig, hoe dat die salwang daar is, hoe dat ons sien, dat daar al minder moeite is, en hy sê ek, rug julle trane af, ons sal vind, hoe dat goed in plek inskyf, hoe dat die duisternis wat aankom, hy sê, duisternis kom oor die aarde, donkerheid oor die volke, hy sê, maar oor jou, hy praat van die gemeente, sy sal licht opgaan, en wat is die effect wees? Naas hy sien koning sal kom, aangedra word op die jip, met hulle kamele sal hulle kom, dit is daar rijd hulle nie mee met kamele, hy rijd met kruisers, met kruisers sal hulle kom, right. hy sê, hulle sal kom na jou stralende opgang, dit is ons deel, maar besef jy, Elk een van ons het hier die kritieke, kritieke rol te speel in die gemeente. Krities om hier te wees. Krities om te ontdek, krities om Godse geest toe te laat, om my identiteit te bevestig, en dan net eenvoudig te te gaan wees. Dat is die dank jylle twee man, ek ons geef vir die handeklap, ek dink jylle was oulik. Vader, ons dank jy vir die wonder, van die kosbare ou-ou-boodskap, jylle, die lied wat ons gesing het, bring my die ou-ou-tyding, wat ook dit gesing het, vader, was die ou-ou-tyding nie een goeie jy nie. Nou het ek die tyding gehoor, die ou-ou-tyding van die heil, wat altyd daar was, maar wat nie vir ons beskik waar was nie maar in die laatste dag vir ons beskikbaar geword het. En hoe sal ons woorde vind om vir die dankie te sê? Woorde vind om erkenning te gee aan die grootsheid, die goedertierinheid, die barmhartigheid waarmee ons lief gehad het, toe jy jyself vir ons gegeet. Ons eer die vader. Dankie vir die kostbare ochend, kostbare geleendheid. Die woord in ons midde, ons eer die in Jezus' naam. Amen. Amen. Ek sê my, die koning om oor kerk toe,